Rubiyyət xüsusiyyətlərini inkar edir Və ya Allahın Aləmləri Rəbbi olduğunu inkar edib Buna misallardan Birincisi Fironun şirkidir Hansı ki Açıq ayətləri Rubiyyəti inkar edirdi Deyir ki Qal Allah talab olur ki Qal fir və Firon deyir ki Aləmlərin Rəbi kimdir Yəni inkar edir Şüfarəf suresinin 23-cü ayəsi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 Hansı ki, bu ümmətin məzusiləri sayır, qədəri inkişad eləyənlər, onlar deyirlər ki, yəni, hər insan öz fəilini yaradıb. İnsan özü fəilini yaradıb. Bununla ne inirlər? Biz bildik ki, yaratmaq da əmr etməkdə nədir? Allah məxsusdur. Allah subhanı ta Bizi də, bizim əməllərimiz də kim yaradıb?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 Sufilərin zənn etdikləridir. Evliyalarda deyirlər ki, evliyalar fayda verir, ziyan verir və dünyada idarə edirlər. Yəni, qəbrə ibadət edənlər bir tərəfdən şirki nədir? Rubiyyətdə şirki. Nə üçün? Çünki eytiqrat edir ki, filan kəs, pilsad, baba, evlad verir. Gedir, yanında deyir, ay, pilsad, baba, məh şafa verir. Şafa kimin ənindədir? Allahın ənindədir. Evlad kimin ənindədir? Allahın ənindədir. Ruzi kimin ənindədir? Allahın ənind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 Üz döndərənləri Tərk edin Onlar etdiyi əməllərin cəzasını Görəcəklər Əraf surəsinin 180-ci ayısı Yəni görün Allah Subhantala Ad və sifət doğu edində nədir Deyir ki, Allah spontan Adında Haqqını verməyənləri tərk edin Bu tərk nədir? Tərk nədir? Lə iləhə illallah Yəni tağıta küfür deməkdir Ona görə hətta bəzi sələflərdən gəlib ki Təfsirdə tərk edin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 Qurtubi Rahimullah bu barədə buyurur ki Aslus şirkul müharram ehtiqad şərikin lillahi ta'ala fil ilahiyyə Aslus şirkul müharram Yəni haram olan şirkin əsli Haram olan şirkin əsli əsası Allah subhantallada ilahiyyətdə, uluhiyyətində şəriş ehtiqad etməkdir Və hüvə şirkul əzəm Və ən əzəmətli şirk də budur Və hüvə şirkul cəhiliyyə və zahiliyyə şirki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 Yəni, baxın, şərik qoşur Allaha uluqiyyətdə, gedir, ibadət edir e, babiya. Babiya deyir ki, mənə evlad ver, dua eləyir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, baba Allahla yanaşır, Rəbbidir. Rəbbini ne elədir? Naqistləşdirdi. Və uluqiyyətdəş üçün tərfi nədir? Allah-ı ibadətdə şərik qoşmaqdır. Allah-ı ibadətdə şərik qoşmaq.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 Allahdan qeyrisini müşəri setir. Şəriyyət qoyan setir. Şəriyyət qoyan setir Allahdan qeyri. Şəriyyət qoyan setir. Azərəgər fitləşik və Allahdan qeyrisini Allaha təşriyyətdə şəriyyət qoymaqda nə edir? Şəriyyət götürür. Necə ki? Yəni, Fətəhu və Ələcəddə İməl-Buhu Səlimiyyə və İftə 1-ci dildin 516-cı səhifəsi.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 ona dua edənlərə, ona kömək dilənlərə necə kömək eləyə bilər? Bu, yəni Allahdan qeyrəsinə dua etmənin şiç olması barəsində dəlillərə gəldikdə isə Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Və kim Allahdan başqa ilah olmadığını və O'nun onun əlaməti olduğunu bilsin, çünki 117-ci ayəsi. Allah Subhanahu Taala ki, kim Allahla yanaşı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 o qurtulmayacaq. Bastad inne hulle kafir. Heygatan chaferler qurtulmaz. Nə üçün? Çünki çün, həmin insan kafir olur. Nə deyir ki? Təfsir Kərim Rəhman İbn Səyid deyir, Rəhimullah buyurur Quran təfsirində. Beləcə də Allah Subhanahu buyurur <hazıqlar> ki, "Va iza massal insana turun daa rabbahu muniban ilayhi, thumma iza khawwalahu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 Çünki şik həmin duanın iki növündə baş verir. Dua iki cürdür. Dua ikidürdü. Biri dua el-məseələ və tələb. İstey və tələb duası. İki, İkinci dua ibadə və sənad. İbadət və sənad duası. Nəzəçə İslam bütün niyyəh iftar salat-ı müstəhəmdədir. Hər iki növdə də hər iki növdə də Allah subhənəhu və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 Əmrünə tabi olmaqla və qadaxasından çəkinməklə. Və bu da dua və ibadət və sənə duasıdır. Dua məhz ələ və tələb nədir? İstəməkdə Allah da Allahın kömək diləmək, şiddətli halda Allah subhanət halıdan ruzi istəmək. Bu nədir? Dili ilə istəməkdir. İkinci növ isə ibadət duası, yəni halının duasıdır. Əməllərinlə istəyirsən.